Välkomna till eh, 26 juni-podden. Eh, det här är avsnittet efter det förra avsnittet. <laughs> Jag har inte riktigt koll på vilket det blir så att eh, vi säger så. Eh, idag har vi med oss eh, Ludvig. Jajamän, tjena. Tjena. Isak. Tjena Mors. Och eh, dagens gäst, eh, Könsberg, Kristoffer. Ja, tjena. Tjänare. Hur läggt? läget? bra. Gött. Härligt. Trevligt att ha dig här. Ja, tackar dig. Trevligt att vara här. Vi frågade innan, vad, vad ska vi prata om? Och det, ja, Vi ska ju bara sitta här och köta skit helt enkelt. Ja. Få höra dina åsikter liksom. Ja, och framförallt gråta oss ner i TIF-arbetet. Ja. För ja, du vet. är väl lite av ansvarig där? Ja, jag vet inte hur det gick till. Nej, men, förra året <laughs> blev det väldigt mycket TIF-jobb för min del. och jobba som en blådåre så att ja, det bara blev så typ. Så jag vill bli ett ansvarig för detta året om man Förra året var jag ju jag en av de som styrde det mest ändå men jag var inte liksom officiellt ansvarig som jag blir det år. Men det är väl skitkul. Ja, ja absolut. Det är skitkul. Men det det nu de... får, får jag liksom visa att du är tifogruppen nu. Ja, nej men alltså få lite kvitto på det du gör. Ja, liksom. precis. Och sen är det väl alltså, det är väl en av de roligaste grejerna också med hela supporterskapet och fotbollen och det. det är ju mycket det här liksom tifo jobbet är ju ja, det är ju det roligaste utöver matchen om man säger så i min ögon i alla fall. Mm. Hur många är ni till för gruppen? Aktiva mellan 5 och 10, typ, som styr det mesta. Då. Men sen är det klart att när det är mycket att göra så, så är det ju bra mycket mer folk än så. Men ja, någonstans mellan 5 och 10 som är det med i stort sett hela tiden. Ah, Okej. Okay men Hur många timmar lägger man ner på ett tif ungefär? Om man tänker på ett, ett tif på långsidan till exempel. Det är mycket. Men alltså, det beror helt och hållet på vad det är för typ av TIF också. Är, liksom, är det flaggtifon och sånt så är det, ju, då är det kanske inte riktigt lika mycket men ska man måla stora ohorn och grejer då, då blir det en hel del. Så att det är ju helt och hållet beroende på vad det är du gör. Okej. Okay. Vad är det coolaste att typ, man enligt det? Uff. Uh. Alltså är mosaik eller flaggor eller stora OH-banderoller? Alltså jag, det, jag vet inte, alltså, jag har svårt att säga det. Jag tycker att det beror helt och hållet på hur man lyckas genomföra. Alltså ett flaggtifon med någon schysst OH eller någonting kan vara hur tufft som helst. Men sen klart att med på en hel sida är ju också redigt tufft. Så nej, äh, det är svårt att säga. Det beror lite på hur man lyckas genomföra det tror jag. Vilka tifons känner man är roligast och utföra det roligast och måla en jäddigt fet OH? Jag eller? tycker det är roligast att ja. måla. Absolut. ja men det, alltså det, det syns ju bättre på något sätt också än att man, typ om du går och lägger ut ark, ja men visst då gör du, lägger du många timmar på det men, men när du målar en riktigt, riktigt stor fet OH liksom, då blir det ju pampigt också på ett sätt. Och man, man ser det på, alltså övriga supportrar ser det ju Alltså, man ser det tydligare på ett sätt också Så jag tror jag i alla fall en känsla om att Just det faktum att Förhoppningsvis många mer vet Att det tar en jävla tid att göra en sån grej Så, så Får man lite den här goda känslan att Jag har lagt ner mycket tid på det här Och nu får det synas lite Även om det kanske inte är en jättelång stund Så är det ändå Gött att få lite cred för det man lägger ner tid på Får ni mycket cred för, från Övriga supportrar för det ni gör? Ja, det tycker jag väl att vi får framförallt de mest aktiva, om man säger så. är väl de som är, de som är bäst på att ge beröm. Men sen är det klart, typ som när vi gjorde Ingeson Tifo sista matchen förra året. Så då var det ju väldigt mycket media och grejer. och då Så då var det ju en annan typ av uppmärksamhet. Det var ju lite mer än vad man var med kanske. Men det, var ju, det kändes väldigt gött att det syntes så i pressen faktiskt. Mm. Men det har gått att blev så lyckat också. Ja och sen var det ju det. Att det blev ju vi hade en plan på att göra ett till i början på veckan och sen så han gick väl bort på onsdagen. Och då var det liksom fick man liksom skrota hela den idén och börja om på nytt och så ändå hann vi klart det på söndag så vi jobbade ju alltså jag jobbade 12 till 12 fyra dagar i sträck ungefär med det. det var ju 12 till i lokalen till 12 på kvällen och så körde hela tiden mm. i stort sett. Vi gick vidare också och gjorde, i cirkelrummet gjorde vi en målning också, mm. om apropå Claes Ingeson där. Var du med, inbladdade i det med? Ja, <laughs> det var alla, vi var en, tre, två, tre gubbar som satte igång på fredag eftermiddagen och sen körde väl vi genom alltihopa men så fick vi ju en del hjälp då på, på lördagen. Det fick ju väldigt mycket utrymme i pressen också. Ja, det var radio och det var tidningar och... Ja ah, nej, det var mycket. Mycket krädd. Ja, det var mm. ja, riktigt bra. Även spelare fick vi berömma. Ja, ah, man fick stå där och ta i hand med hela a -truppen. Det var lite, mm. lite lätt handsvett. Ja. <laughs> men på ett mer vanligt tifo, om man ska ta inget som ett ovanligt tifo. Ja, det eh, brukar ni få mycket kräd av klubben och så? Eller hjälpa dem att fixa saker och ting? Eller det alltså, där. Om vi ber om hjälp så ställer de oftast upp alltså. Det är inte så det är, Framförallt har vi ju våran SLO, Erik han är ju kung alltså. mm. det, det, är aldrig, det är aldrig svårt Att få hjälpa honom om man behöver det Och sen är det ju ändå liksom det är ändå klubben Och deras eh, personal på marknadssidan Med sponsorer och så som hjälper oss att fixa Tifolokaler och så oftast Typ som den vi är precis flyttade in i nu Det är ju helt hållet tack vare Personalen på kansliet Erik och de andra vart, vad är det för typ-lokal vi har precis fått? För det var nu i veckan. Detta blir ja, klart. Vi, jag fick nycklarna i ja, fem dagar sedan typ. Um, så det är gamla mekonomen som ligger i närheten av datorskolan. En sån butikslokal. Den är väl inte optimal, där inte utrymmesmässigt så, men den är läget i kanon. och alltså, Vi har ju ingen möjlighet att betala en massa hyra och grejer utan vi får ju det vi får. Liksom. Vi tar, tackar och tar emot. och det, Vi är jävligt glada över att det finns folk som ställer upp och lånar ut lokaler utan kostnad. Ja, det är kul? kul. Ja. Eh, om vi går vidare på det, på det ekonomiska. Vad, vad kostar det att göra ett tifo? Vad kostar allting runt flaggor? Ja, det kan man. Det kan vara en hel del. Färger, målar du mycket så kostar ju färgen en hel del. Det är ju inte gratis. Sen är det ju att inte bara färg utan det är penslar och tyger och alltså det är ganska mycket material runt omkring också. Man ska skydda golv och mäta, täcka upp med plaster och pennor och skit. Så att det är ganska mycket, det är inte gratis alltså. Okay. Hur mycket, mycket omsättning är det på ett år ungefär? Ingen aning, det, det är en hel del men jag har inga siffror i huvudet faktiskt. Det, än så länge i år har vi samlat in 12 000 på den här hundra klubben som vi startade tidigare och det kommer nog gå åt ganska fort. Mm. Ja, men det, det är väl typ ett större TIFO och två mindre kanske? Ja. Nu nått i den stilen. Mm. Säg, säg att ett mindre enklare med en liten typ OH eller banderoll och så lite flaggor och sånt kostar en, ett par tusen i alla fall. Mm. Och sen en riktigt stor O som man kanske täcker större delar av en lektare med gå uppåt en åtta kanske. Om man har. Det beror ju helt och på hur mycket färg och så och tyger du åt också. Men det är spridda skuror jag mm. tror de, Vi snakkar om att det är 25-års eller 20-års Tifot ja, i på just. ungefär 60 000 eller något sånt där Men det var ju enormt. Ja, mycket, det var ju hur mycket färg som helst. Det var mycket detaljer också. Så ja. Det var många olika färger och grejer. Vi målade ju till och med vita på det vita tyget. För att det ja. skulle bli så jävla bra som möjligt. Liksom. Det, var, det var riktigt, riktigt snyggt. Ja. Mm. Och det är ett som ändå. Det är inte det som syns oftast om man tittar på våra Tifon om man kollar på YouTube eller sådär. Så är det är ju framförallt. Kanske vårat uh, guldtifo, det kanske mm. är tifot med glas. Men just det här 20-årstifot som var så jäkla mäktigt har mm. kommit lite i skymundan tycker jag. Ja. Ja. ja, det är väl kanske så. Men det är inte något jag nej, funderar, det är, det är ju över egentligen. Alltså jag, jag, jag fattar vad du menar, för när, när man ser i filmer kanske några kortare introklipp om älskar typ så är oftast inte det tifot med, utan de, man fokuserar på de stora lång, långsidigtiforna. Men det är nog också för att det blir lite mäktigare när det är två etage och liksom man ser eh, alltså tiotusen gulsvarta flaggor. Liksom. Mm. Ja, ja. Men jag tycker också att det är synd faktiskt. Jag såg ju en film som du har gjort och där är du tifot med ett par gånger. Ja, två gånger, men. det är viktigt. <laughs> ja, det bra. Men eh, för att försvinna ifrån tifobiten lite och gå in mer på dig då, Kristoffer, det känns jättekonstigt, Kristoffer. Men jag säger det för det låter bra. ja. <laughs> vem är du liksom, vad är det för älspror utan förutom tifförbjuden om man säger så ja du sagt det vi kan Jag är med på det mesta för året missar jag ja, ingenting egentligen mm. det var väl typ superkuppfinalen och borta mot Interbaku. annars var jag på allt och det glömde vi Ah, på årsfester. på årsfester När, ni, när vi ska prisa ah. alla som har åkt på alla matcher. Ah. Och då brukar vi ta Allsvenskan och uh, Svenska Kuppen. Eller bara Allsvenskan. Nej, Allsvenskan och Svenska Kuppen tror jag. Ja, ah, det så. brukar jag vara det va? Ah. Jag, jag kommer inte ihåg. <laughs> Fortfarande sur. ropar, ropar vi upp alla och så bara. Jag har också åkt på alla matcher. Vi har en till där borta. <laughs> ah, det är bara att komma upp här. Ah, men det var så här. Vi satt och snackade mitt bord och så diskuterade. Ah, vad är det för pris nu? här: och, och så ropar de upp. Andreas och Glenn och då så. ja ah, men då är det nog inte det med alla matcher för då borde de ropa upp mig med, så jag mm. typ sådär lite så sen var det där och jag tror det var jag kommer inte ihåg vem det var som sa att jag skulle ställa mig upp men det var någon där i närheten som tyckte nu får du alltid resa på det och se att du också ska vara med ja det är klart du ska göra det men det är ju skitsvårt, vi sitter ju alltid innan och så får vi ju tänka igenom så här nu bara typ bocka av alla, du vet ja men han åkte på alla matcher Men nej han missade BP borta där. Ja nej då är inte han med. Den, nej inte den heller. Nej. Så det, det är ju tråkigt att det hände. Men det var bra att du ställde det upp. Så mm. du fick ditt priset då. Ja, jag har varit nära 100 procent jag procent. Det är fyra år i Rallon som jag typ missat en bortamatch. Ja det är surt. Så det var gott att få in den hela ett år i alla fall. Ja det är bra. Hur det går i år. Men hur länge har du varit aktiv? Guligan eller... Har du varit äh, suttit på sittplats innan eller var har du gjort så? Nej, jag har Historiskt väl... Äh, alltså den första älskapsmatchen jag gick på var ju på Ryavallen. Mm. Var det sektionji eller var det sittplats? Nej, jag hade en klasskompis när jag gick i... Ja, det började årskurs tre. Vars första jobbade i spikebåset. Då fick du sitta där? Ja, ah, vi, <laughs> vi stod väl på utsidan. Utanför det var i trappan och... ja. ja. Det, var det. Ah, det var Nej, det var otroligt. Mm. Var det dåligt väder? Fick man gå in i båset. Riktig glidare alltså. Och mer då? Första som var då gick jag i årskurs sju. Shit, rätt länge sedan alltså? Ja. Var det guys borta? På gamla gamla Ullevi då? Ja, gamla gamla True. Hur gammal är du ens? 24. Fyllde i söndags. Grattis, jag förstått. Ja, tack. Det gjorde jag med. Oh, det också <laughs> ja, det är usel Det blev också. Ja, Jag tänkte hunga Nej. <laughs> det behövs inte. Nej. Oh, med ja, men... 24 år alltså då du gick i sjuan. Ja. Det är fast jag vet inte hur det blir än så jag orkar inte räkna. Nej, det, var... det behöver inte. Det var ett tag sen i alla fall. Ja. Jag har väl varit med rätt så länge. Vi sidan om och alltså de förstår det när så var det väl inte alla matcher. Förstår det då när jag gick på Geist, där då jag tror det var en 5-6 borta matcher och i, typ alla hemma. Och, åkte du med gulliganerna då? så? Alltså? Ja. Var det jag sporta som var gulliganbussen första? Eller? Ja, första. Mm. Jag tror jag var på Helsingborg eller något sån. där. Någon no, i Skåne och sen var det en Stockholmsmatch. Jag kommer inte ihåg alla fall, det var länge sedan. Ja, ja. Men året därefter däremot så var lite stolt över att då var jag på, var jag på alla Stockholmslagens matcher. Mm. Nu ligger ju åtta redan. Ja. Det är bra. Ja. Det är starkt gjort. Det var ju. Hammarby fortfarande uppe i Alsace, tror jag. Ja, de åkte väl ner, var det var ju 2009. Ja, eller? Så det måste ha varit innan dess, eller Ja. ja det, det, det, var, det var ju då. Eh, Skelin stod med en eh, prastinko och fångade mynt, till, till få pengarna och kastade på oss när vi var <laughs> borta mot Hammarby. <laughs> det kommer ju <jag> aldrig glömma. <laughs> Man måste vara dum. Nej, han stod då. Den tar jag. Men vilka pengar fick jag nog på det då? Nej, det var några tio eller femma typ. Med. Det var inga stora summor, men det var ju lite. Allt är bättre än inget. Ja. Då blev det en flagga. Ja, kanske. Sponsrad av Bayern stod det längst ner på den. Ja, precis Syns att man inte kom på det då. Mm. Nej, de var inte jättenöjda då. Men när köpte du ditt första årskort då? Är det nu jag ska säga skämmas för lite här och säga att jag aldrig köpt ett årskort någonsin? Va? Nej, jag får alla dem i julklapp. Jag är jävligt bra på det. Men det är väl ingenting att skämmas för. Nej, men jag är väldigt schysst eh, farfar och hans fru Solveig. De är kanon Och så länge jag önskat mig att jag har fått det. Så ja, jag men det, de är väl ha all bra. det är ju skit. är all i världen för. Det har varit värre. Om nu bara så här kände någon gammal sponsor eller som som påfortranar så här skit. Gå in gratis varje match ja. mm. som 2000 andra på våran redan typ. Ja, precis. Nej, jag så det Bästa julklappen varje år. Mm. Ja, och apropå Solveig då, så är hon ju... Du kan väl förklara lite vem hon är? Ja, du. Vem är hon? Hon är... Ja, min farfar och farmor skiljer sig. Det var, rätt, det var länge sedan. De gifte sig ganska unga. Det var på den tiden... Eh, min farmor gifte sig innan hon var fylld 18 som skickar skickade brev till kungen och grejer för att få lov att gifta sig. Och, ah. Så att det var det. Hon var 17 när jag kom hit. Jag har inte stenkoll på detta heller, ska vi säga. Okay. Men sen, ja. Sen skilde väl någon sig några år senare. Jag har inte koll på exakt exakta datum och tid. Så det, men ja. Så träffade väl farfar Solver det framöver. Alltså så länge jag kan minnas har ju det har ju varit farfar och Solveig och så farmor, om man säger så, i sidan om mm. Men... Ja. Eh, ja. Men hon eh, är väl aktiv ens Ja, har varit i alla fall och är ja. relativt aktiv. Hon har ju haft serier, hon och farfar har haft serierbillet länge. Förra året hade de dock inte det. den är förstår det på länge, alltså. Men det var hon... Hon gjorde sig illa och bröt sig och åkte på skidsemester, skidsemester och sen hade hon jobbit att gå i trapporna på läktaren, så då blev det ingen biljett. Mm. Men hon har väl har hon varit aktiv i EU i eller helst? Hon funkat? var ju framförallt från väldigt inblandad i byggnaden av Boråsarena och kring den. Hon var ju med och tog första spårtaget och grejer. Mm. Hon, hon är, är ju kommunpolitiker så det är väl därav. Det är därav. Ja. Eller har varit. Om man säger så. Hon är väl gått i pension nu men ganska aktiv ändå. Som alla politiker kan aldrig riktigt lägga av. <laughs> men vad, vad tror du om året då? Hur känner du med truppen och t och allt? Nej, t är blir kanon. Eh, det är inget snack. Det blir det alltid. Mm. Eh, pff, truppen... Eh, jag, jag gillar ju... Nej, eh, men du vet, Egna spelare. Det, det är något speciellt med att Man tar det, ett liksom, köpelag på något sätt. Utan det är egna produkter. Det tycker jag ju... Det är ju lite den här... Eh, borås som... Ropar in det kanske. Men ja, ja. Nej men det är ju gött. Alltså, det, det tror jag jag... Det tror jag många supportrar ja. gillar kanske. Jag tror inte det är många som säger emot det i alla fall. Nej. Att vi nej. borde köpa in mer utifrån än vad vi borde producera själva. Det tror jag inte någon kan skriva under på. Nej, så att det, det gillar vi. sen tror jag att alltså med de matcherna man har sett en länge så tycker jag det ser bra ut, väldigt bra ut. Det ser riktigt bra ut. Ja. Men om vi stannar vid tidfarbetet i Berg, uh, Hur skulle du... Ska jag, alltså var rankar du i våran Tifo-grupp jämfört med övriga svenska konkurrenter? Alltså för att vara en så pass liten stad och inte, alltså rent klubbmässigt. Om man säger så, vi är inte världens största supporterfölj heller. Så tycker jag att det eh, är väldigt bra rankat. Får man säga. Vi är bra mycket bättre än många andra klubbar. ska vi inte kasta skit på folk. Men jag tycker att vi håller oss väldigt bra. Men vilka tycker du är bäst i Allsvenskan på tif Nej vi är bäst måste klart, Jag, säga. Klart, jag är vi. måste ju säga att vi är bäst alltså det är näst kan... bäst efter oss då Nej vi är, vi är näst bästa också jag ska inte... Det låter bra Men, vilka, vilka är det i Allsvenskan som är, som är Riktigt bra på TIFON generellt? Man kan inte säga att Örebro har varit för heta Vad jag vet <laughs> Nej. Alltså det... de, de kan ju faktiskt göra sina TIFON också ja, så Ibland kan... så gör de någonting Men annars är det väl Malmö och AK liksom Ja jag ja, det Nu är det väl kanske Bayern lite då. Men jag vet inte riktigt. Det är väl... Deras premiärsnack ja, deras... får vi inte heller glömma. Nej. Jag tycker men, det, är nej. det är Bayerns premiär För att så där sådär mot AIK. Men... Bayern har ju aldrig riktigt haft några... Alltså de har gjort några feta grejer så. Men alltså, de har inte haft... Tifo-biten tycker jag aldrig Bayern har gjort riktigt bra ifrån sig. Helt ärligt. Med tanke på vilken mycket, mycket potential de ändå har. Ja, det är, de är, ju det är väl Precis. det man kanske ska jämföra men De har ju ganska gött om anhängare. som de borde väl kunna... Mm. För de att vi, vi kan ju inte göra ett långsidigt tifo om vi har halvfullt på långsidan. Du går nej, ju inte. Nej. Men de har ju inte då, då problemet ofta. Utan de har nej. ju fullt väldigt mycket ofta. De sålde ju slut med på en timme ungefär. Så att, men det hade det varit gött det att, att ha ju. det så här med. Ja, sen, ja. Mm. ja, ja lite, verkligen inte avskicka, kanske. Ja, såklart man är. Men, men, men vi är vi också. Ja. Det, det är två helt skilda världar. Verkligen. Och, ja. Vi ska vara väldigt stolta över, över de publiksiffrorna vi har. Och vi vill alltid ha bättre. Vi vill alltid bli bättre. Mm. Och det vill vi ju även på Tifo-biten. Men om vi går vidare lite med... med om man tänker, har vi planerat Tifo nu under året nu? Eller planerar man det redan nu? Vilka matcher man ska ha Tifon? Eller funkar det? Alltså, man har väl lite. det är väl vissa matcher som man gärna vill ha någonting till. Om man säger så. Typ Blåvit hemma och premiärmatcher och så vidare. Så att det försöker man ju ha lite så tankar och det är kring så fort som möjligt om man säger så. Men sen får man ju på något sätt jobba med det en match i taget, liksom ta närmast kommande först. Så i dagsläget så är det väl två matcher vi håller på med, om man säger så det är väl borta och hemma premiären som är aktiva grejer igång på om man säger så. Mm. Men om man tänker i det, i det stadiet, alltså hur man ska bestämma vilka korgar frier, vem som, vem som kommer på våra koreografier eller... Det, det, har funkar. Vi, det har vi några, några väldigt duktiga killar som är idésprutor. Alfred är väl en av dem. Sen är Andreas är väl en som också ofta är med och har en del att säga till. Erik brukar komma Erik, med en del Erik, roliga förslag också. Erik, ja, precis. Erik är ju också så att det är <laughs> väl... Ibland får man hejda honom lite. Ja. <laughs> så det är väl lite blandat. Jag har ju inte... Jag har inte egentligen än så länge alltså designat motiv och så utan jag har mest varit med och utfört dem och ju se till så att de blir andra idéer blir gjorda. Ja. Um, det är väl framförallt det kanske som, som krävs på lite ansvar i ja, ja, fronten. Alltså jag att tror man nog så nästan att det känns som att det är det som det gäller att dra i. Med tanke på att det är ganska många duktiga killar och tjejer som har de här idéerna och kan det här och gör dem gärna så, så tror jag det är för min del känns det som att jag kan bidra mest med just att se, och se till så att saker och ting blir gjorda. Mm. Rekryteras det mycket till TIFO-gruppen? Kommer det mycket nya? Alltså, jag vet inte, man ska säga att vi går ut och rekryterar egentligen. Vi, vi ropar på hjälp när vi behöver det och hoppas på att så många som möjligt som vill och kan ställer upp. Sen är det aldrig så att vi direkt söker någon speciell grej så utan det, det är mera manna kraft när det behövs. Ja. Mm. Men ah, om man nu känner att man vill börja arbeta med tif hur ska man gå tillväga för att kunna göra det? Hör av sig till mig. Eh, nej men alltså, det är väl, eh, ja, men känner man att man vill det så är det nog är det ärligt att sig till mig. Sen går det ju, uh, Sen elver... finns det ju alltså. Olika kanaler. Ja det finns ju, vi har ju massor massa olika Facebook-grupper och grejer, kanaler på nätet man kan, vi, det går att få tag i oss. Och GTS har ju en Facebook-sida där man kan höra av sig så att. Det, det är inte så jättesvårt om man är, om man är intresserad nog så hittar man en eller flera kanaler av sig till, ja. till oss i gruppen. Nej men om, vi, om du säger vilka skulle du tycka de tre bästa tiforna Älskar har gjort? Vi eller vi har gjort liksom. Om du får liksom ranka. Uh, jag tycker 20 års är ju grymt cool alltså. Den är riktigt snygg. Uh, sen uh, klass tifot tycker jag också. Alltså Hela den grejen, det blev så alltså det var känslosamt och det var bra och snyggt gjort. Och, alltså det var så många bitar där som stämde. Eh, så den är också en helt klart en av de bättre i mina ögon i alla fall. Sen vet jag inte eh, någon av våra guldtivon kanske. Mm. Jag är ju en personlig favorit i, i Sverige. Svenska kuppen eh, vinsten, den Finalen förra året, den tillfått också jävligt snyggt. Ja, det var snyggt. Tyckte jag. Jag mm. tyckte personen, den var kalmar borta. Den var poliserande hjärta mm. äh, i mitten. Den tyckte jag var jävligt snyggt. Det var ju några år sedan nu. Det var ju inte så stort, men det var jävligt snyggt gjort. Mm. Ja, tror inte, du det var kalmar ja. borta i alla fall? Ja, jo, det var ja. kalmar borta. Jag filmade faktiskt det där. Så hade jag, jag fick ju för att jag, jag skulle köpa en kamera. Så köpte jag mig en sån här minidisk. Och filmade allting hela den resan. Vi var ganska mycket folk och sånt. Jag filmade uppladdning och grejer. Men sen så vet jag inte vad som hände med den här skivan och sånt. Så att all film har ju försvunnit. Vi har aldrig fått upp <laughs> någon film från det. <laughs> det finns typ lite det, hal dåliga det, bilder på Tifo typ. Ja, på och är det, lite dåligt. Men eh, på stan var ju mycket barometern var ju ute och filmade en hel del vi var, där. Ja. Men så var det där. var det den gången vi var så jäkla många där? Jo, den det var det. tampades den. med Kalmar om guldet och ja, Kalmar 2008. Så. Ja, Mm. Ja, det var också med här gjorde kanonsäsong Vi hade vunnit typ alla andra säsonger på 2000-talet Men ja. Kalmar gör en ännu sjukare säsong Ja, ja det var det. då de hade alla Elmbröder och mm. eh, ja, sten och någon mer Brasse Som hade show mm. ja. var det inte då? Vi hade Samt. så himla mycket poäng också Ja, ja, ja vi hade 60 poäng ja. och, och kom två med det mm. Ja synd men min favorit, tifo, eller en av favoriten är ju flaggan vi hade mot något lag. Jag kommer inte Valencia inte. va. Mot Nej, det, Jag tror det jag. det, Alltså den var riktigt snygg. sen mm. Sen guldtifot mot äh, Åtvidaberg förra för två, vad fan är det. <laughs> tre vad är det för o? Det ju <laughs> <laughs> alldeles så långt <laughs> Jag känner ju att detta var i förra säsongen. I <laughs> <Jo, Men, laughs> oktober no, eller november förra ja. året äh, Jag, bara, jag mitt, tycker jag det, det är lite dåligt med guldtifon dock ja tyvärr inte Jag kan göra tifon Men det gäller ju att killarna fixar guld också Men vi kan inte diskutera tifon Utan att diskutera pyroteknik För det är ju ett ganska centralt inslag I många, många tifon Kanske inte från många sida så mycket Men ändå, ja Det brukar ju förekomma ganska ofta i alla fall ja, Hur ser ni på det i GTS? Alltså, jag kan ju inte prata för Alla i gruppen Men utan, vi har ingen direkt, alltså vi är på, på samma plan som Gulliganer är med tanke på att vi är en del av Gulligana. Så det är ju under lagliga former är ju tanken som är, som vi förhoppningsvis kommer kunna arrangera framöver med tanke på de nya lagarna kring det. Men mm. eh, personligen så kan jag ju inte säga annat än jag tycker om det. Men GTS kommer ju inte ta på sig någon Nej Nej, men alltså, bränning, eller? GTS är ju ja, men, inte... Nej, nej. nej utan vi, vi fixar... Vi fixar flaggor och vi fixar rohon och banderoller och grejer men alla pengar, och det går alla pengar till, inga bungaler eller röker eller något i den stilen utan det är ju det är annat folk som fixar sånt så det är inte GTS del. Det är ingenting som vi har planer på att ta tag i heller för den delen. Men om vi nu eh, tar kuppfinalstidfot då, där var det ju ändå ganska, det kändes som att det var ganska alltså, inplanerat i tidfot just med röken. Hur eller var det bara... Ja, Grejen med, grej med det, det exakt. Tifot för mm. att det var egentligen inte GTS som grupp som fixade det mesta utan det var ju Galofonetics, IF var ju väldigt centrala i det Tifot och gjorde, fixade väldigt mycket till det. Så att vi fick lite hjälp i tifogruppen där om man säger så. Så att då kunde väl de planera in det lite i smyg om man säger så. Det är väl ingen... Ja. Sen... Jag är ju med i IF också så jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Nu. Det är lite, ja. det, vi stod för delar utav av det tifot kan jag ju säga. Men IF stod väl för banderoll och eh, rök. Ja, återigen så om vi tittar lite utanför Sveriges gränser. Eller, eller vad, har vi, vad har vi för inspirationskällor? Vad, om vi ser ett riktigt snyggt tifot utomlands. Kan vi kopiera det rakt av då? Eller hur vill ja. vi göra? Det vet jag inte om vi kan så. så alltså, Grejen med för är att väldigt mycket är redan gjort om man säger så. Det är svårt att hitta på något helt nytt om man säger så som ingen annan har gjort innan. Eh, det är sällan man ser sådana grejer. Det var ju nu tidigare i år som det var ett, Vilka var det som gjorde det? De hade en här färgpulver. Det var inte det man det sig i. Oh, jag, tror Nej, jag tror det var Sankt 1 igen kan det nog varit. Ja, det var nog något franskt, Jag kommer inte ihåg i vilket lag det var i alla fall. Men det I var Europa. Ju, <laughs> det, jag tror det var franskt lag i alla fall. Ah. Men det var ju någonting som man inte hade sett innan. Det var något vi kanske funderade på kan vara kul att göra. Men det är ingenting. Det är bara spekulationer. spekulationer. Den slänger inga, ingenting planerat. Man har du någon riktig, riktig favorit så här, Den här tifo Eller det här laget gör riktigt grymma Tifo Nej, jag tror inte jag kan säga så direkt Men alltså, jag gillar ju de här riktiga kaos tiforna flagger flaggor och och trepprullar och, kräpprullar ja, och, och... Kräpprullar och konfetti och så hejvilt, bara allmänt kaos. Lite... alltså konfetti känns ju allmänt typ P12 på någon kupp Men alltså, det går ju jävligt snyggt men det, man får ju se man tänker alltid så här, tifo, no, då ska det vara snygg oho eller massa flaggor eller mosaik men konfetti ja, för det är ett, mycket konfetti ser det jättet nice. italienskt ja. kaos tifor bara ja. i deras sammansättning där någon match de gjorde för ett tag sen var totalt total kalabalik men det, ja. det tycker jag är coolt. Mm. Ja, även de här mycket sydamerikanska lag, Argentina, ja. framförallt det har ju mycket sådana riktigt sniga tifon tycker jag. Ja. Mm. Det är att typ och... folket fortfarande går upp och läktar samtidigt som de drar <laughs> upp lite tifon här och var och det... Ja, tutar, jag såg så... ju nu här de sista, jag vet inte exakt vilket lag, det var något gult i alla fall, men det var liksom hela arenan körde konfetti och krepprullar och... Mm. Aris? Uh, nej, något annat faktiskt. Uh -huh. Ja, det kör ju de typ alltid annars. Ja, men de, de... Varje, varje basketmatch. så bara Ja, ja men då de är det ju ja ja var det Argentina tänkte jag på. Ja. Ett argentinskt det där. Det var riktigt, riktigt snyggt med hela, hela arenan. Var men mm. ja, de kör ju det på basketen där då. Mm precis kastade igång och så är helt fullt med konfetti. <laughs> jag planen längre. I Sydamerika får man ju skjuta ut matchen i tio minuter för att kratta konfetti istället för att vänta på bengalrök <laughs> Ja de hade ju full koll på att det skulle hända också oh, så yeah. de hade ju 10, 15, 20 knattar som bara körde av det på någon, någon minut. Precis. Så det är bara att rulla igång igen. Så är det lite med, om man återkommer lite till det här bengaltänket då alltså, det är ju väldigt mycket att röken lägger sig som är mycket kritik. Mm. Men det försvinner ju efter ett par minuter och ett par minuter till uppskjuten match. Eller... Jag, jag ser inte hela världen i det. Nej. Men sen är det väl också att. För grejen med bengaler är väl att om man gör det en sommardag när det är gott väder. Så kommer det inte bli så mycket rökutveckling heller. Utan anledningen till att det blir mycket rök som ligger sig. Det är när det är fuktigt i luften. Mm. Mm. Det, är då, det är då bengalerna brinner och det blir bildas mycket mer rök. Ja, det är man vill det är ju kyr. nästan alltid ha bengalt ifrån på hösten. Mm. Mm. För ja, det är... att det är mörkt. Ja. No. Och då blir det så för att det är fuktig Precis. <laughs> men eh, ja så att... Nej, men Jag tror om vi ska snacka Bengalen lite till Alltså, får man bort böterna Och alltså, matchavbrott Mitt i spelet så tror jag ändå de flesta Kan acceptera Bengaler. Men det är just när det blir avbrott mitt i spelet ja. Eller att klubben får 75 000 i böter Nu ska det försvinnas sånt. Tror ja, men även om man mm. skjuter upp matchen I en kvart 20 minuter så blir det ju jättejobbigt Tycker ja. jag Mm. Men ett par minuter är inga problem. Nej, men precis fem minuter uppskjuter matchstart är det väl lugnt. Men om man ska bryta i 25 minuter så... Ja, det, det, det förstör det ju spelet väntat. och det påverkar. Mm. Det, är, det är också en viktig, del, eller en viktig aspekt i hela debatten att det får inte påverka spelet. Mm. Nej, man, kan, man ska inte kunna ta till det som något knep för att få ett avbrott i matchen. Liksom. Nej. Sen som finns är... det ju miljarder andra knep för att få ett avbrott i match. Jo, jo, mm. men det är klart. Vill man så gör man ju det kanske, men ändå. Mm. Men om, vi, om vi tittar lite mer, om, om du skulle föreställa ditt drömtifo i, i år till exempel, om vi en guldmatch i år, hur skulle du föreställa dig sånt tifo? Oj, oj, det är svårt. Nu kommer ju till det här problemet att jag är inte är den som kanske är normalt sett... Eh fram de här idéerna så jag vet inte mm. riktigt. Jag... jag kanske inte ska säga är ah, ja, jag... så, men jag tänker mer vill man att hela arenan ska stå och kasta konfetti i fem minuter. Det var, hade varit rätt fett om <laughs> man hade kunnat få in hela arenan i Tifo överhuvudtaget. Ja, men det har vi gjort ett par gånger med guldtiforna. Ja, men är... Båda gångerna på ja. arenan har vi gjort det. Ja. Ja, så ba bara en sån sak som att man kan liksom engagera hela, hela sittplatssektionen av våran kortsida. Ja. Det hade ju varit fett. Det är ja. bara en sån sak att liksom hela arenan är då enhetligt gul och svart liksom, på något sätt. Det ja. är ju svintufft. Mm. Det är som man får gå och alltså. En kultur jag alltid saknar lite i helst på sammanhang är ju att hålla upp halsduken vindmarsch. Mm. Det, det är ju väldigt bra i runt i klacken liksom, men... Om man tittar sitt plats så är det ströplatser och det Man hade ju gärna sett att allihopa <laughs> håller upp man sin halsduk vid, vid marsch. De ja. har ja. öppnat ja, i två minuter. Vi kan ju säga det till alla som lyssnar att uh, håller upp halsdukarna vid marsch. Det. Nu kommer jag inte jag ihåg när det var men det var för några år sedan så fick jag en, uh, en biljett av en kompis uh, farsa alltså han nå, så jag kunde gå med en polare på sittplatssektionen där på mitten, mitten typ mer eller mindre. Mm. Ja, jag, tror inte jag. jag har inte satt mig fot på och suttat sedan så alltså det var ju pinsamt jobbigt att sitta där. Vet, man applåderade eller ropa och ställ, skrek och ställde sig upp och folk tittade på en som man var sjuk eller något jag fast. Jag är ju van vid det, jag är ju så jobbigt är mig på en ståplats. liksom Så jag har ju tänkt ut på det. men sitt... ja. Allt eftersom matchen gick så ser man ju var fler och fler huvuden som vred sig. Ja. Och så, ja, okej, jag säger, okej, lugna mig då. Men ja, mm. ja men det är lite, lite synd att det ska vara så, men... Ja, jag tycker det i alla fall. Jag, men jag har ingenting emot det om det. Det viktigaste är att alla, alla, får, alla får uttrycka sin, sin kärlek till klubben på sitt sätt. Också. Ja, absolut. Mm. Ja, verkligen. Ja, men det var ju som jag, för några år sedan när jag var på... Hur många år sedan kan det vara? sex år sedan. Jag var på Madeira. Hör till Portugal. De har, det är en ö med typ 50-60 000 invånare ute i Atlanten. De har två lag i högsta ligan i Portugal. Oj. Mm. ja det, Vi var på en match där och det var <laughs> ganska många och vi, vi har en Lennart Persson i gulliganen kan säga säga, typ halva deras supporterskara är gubbar i 50-60-årsåldern som Vet, de viftar med promboken mot domaren när de bråstar. Jag, jag tror det var typ 10-12 gula kort eller någonting i första halvlek. Det var helt galet. Aldrig, jag vet om de ropa både det ena och det andra fula orden till både spelare och motståndare och domare. Det var helt bizarrt. ja Det är lite olika kulturer vart man kommer och kollar fotboll. Mm. man jämför, alltså, nu var jag i Tyskland nu i, i, för några veckor sedan. Och liksom alla går runt och dricker starkare överallt och det är alkoholkultur mm. som inte finns av denna, alltså som mm. vi inte ser här. Och, och en helt annan helt annan grej nästan, fast ändå mm. väldigt, väldigt likt just klackmässigt. Mm. För det har vi verkligen. väg ja, Kommer du till arenan så sitter klacken där och det sitter lite blandat med folk. så alltså, Man kan ju inte, i England så blir blandad, man väl vill inte supporter överhuvudtaget. Nej det gör man inte. Nej. Och det det får man ju inte. Det blir man man går på fel elektor, liksom. Ja, och i Tyskland så har vi som här: då, att man kan sitta överallt. Men just, just den här alkoholkulturen som de hade var ju, ju helt annan än vad vi har här. Mm. Ja, helt annan är vi inte heller. Har, ja, fast... Vi dricker väl rätt så mycket här? Också. Jo, jo, jo men... Det är bara att det inte är tillåtet att dricka stark öl på arenan du tänker på, typen. Ja, både ja och nej för att om man tänker runt arenan alltså alla åldrar förutom kanske de allra yngsta men så, så <laughs> gick alla och, och, och, och, och drack liksom. mm -hmm. men här ja. tänker jag mer att men det är väl... här är väl ändå lite mer centrerat okay, det är 20-30 års ålder de, de kanske tar några öd liksom. alltså, på, på, <laughs> på de flesta arenor så är det väl vikpläktande mest, så att... ja, precis. Och sponsorläktaren Så att, mm. det är väl lite samma här Men det är klart det är ju mycket mer lättillgängligt Att få tag i en öl i Tyskland om man går på fotboll Man mm. stannar ju med stånd utanför arenan Och överallt liksom, Ja mm. Det var lite tidigt på det här ja. <laughs> Det är gött Det, är öl, det, är ja, men det, det, det ingick i TIFO-gruppen mm. <laughs> Vad gillar du? Dricka öl, kännisk Kristoffer eh, <laughs> nu, det, alltså kom, det kom det spel... också. Ah, ja, det inte det ännu. jag var, jag har vant mig kanske. Det är inte många, det är... jag gick på gymnasiet så. Det var var inte en chef som kallar något annat än efternamnet så att... det är Men jag tänkte bara kamma med här nu när vi snackar podd liksom. Ja, ah, nej. <laughs> det gick ah, inte. För en del behöver du inte göra det hela <laughs> Jag har vant mig. det är bra. Gillar ah, du öl? Ja, det är gott. Har du någon favorit? Läffe det är jävligt cool. Ja hoppas. Ja, bägare. Nej, nej gillar jag. Bägare? Alltså, bägare då? Ja, men, jag, är, jag tyckte såhär bägare. <här> ja. det vet jag inte om du tar det Annars så dricker jag väl det mesta. Så ja. sett. Norrlands gillar jag inte. Nej. Inte varför. Jag bara gillar inte den. Dåliga minnen. Eller dåliga icke-minnen, kanske. Jag tycker den smakar smör utan att ens vara på tapp. Det är ju tråkigt att gurgarnölen är på Norrlands då. På ja, men det, det är lugnt nu, för nu har vi så jädra bra förmåner på lilla bränneriet så man får ju en Ja. Man får ju majristad på flaska för samma pris. Så det är lugnt. Nu har ja. du inte släppt dem än så nu behöver du inte sitta här och spoila. Ja, vi har ju släppt ju i ja, för förra uppladdningen då du hade frukost. Ja, ja. Frukost, uppladdning? Frukost! Uppladdning. <laughs> <laughs> frukost. <laughs> ja, passade... ja, det är också en sändning. Ja, den ska ju klippa åt vart. Passade du bra på min födelsedag? Ja. ja, just det. Ja, jag, ja. Fick, ja. jag fick frukost på sängen faktiskt. Ja, jag gick direkt till den gick upp och så ja. ja Är vi nöjda och försöker börja avsluta kvällens podd, eller dagens podd? Det tycker jag. Det känns bra. Tack för att du kom, Kristoffer. Tack ska ni ha för att jag Oj. fick komma. Hej, hej. Hej då.